і чому так мало було глядачів у залі. Іра пройшла всередину майже безлюдного автобуса і сіла подалі від дверей. А ми 1 травня мили вікна. Все було відкрите навстіж. І на демонстрації я півдня вулицями крокувала. І взагалі, з дугою думала вона, бідні мої сестрички і мама. Вони, мабуть, ще не знають. А втім... Яка тепер різниця? Хто знає, хто не знає. Весі правий. Це вже нічого не змінить. А ліка? нещасна ліка. Якщо все так страшно, як каже Вася, то як тепер вона доношуватиме дитину? І взагалі, як усім нам тепер жити? Вискочивши на своїй зупинці, Іра не пішла, а побігла. Вся зібгавшись у грудку, та не роззираючись на всі боки. Скоріше додому, під дах, за закриті вікна. Весни у Києві більше не було. Розділ одинадцятий. Через кілька днів у школах оголосили про дострокове завершення навчального року, про скасування перевідних іспитів та евакуацію учнів на період літніх канікул. Місто милий, чистили. Двірники заливали водою двори та вулиці, поливальні машини – дороги, а в центрі міста воду лили на дахи магазинів та установ, змиваючи з них пил і сміття, разом з якими на будинках могли осісти частки смертоносних речовин. Жінки – майже всі – виходили з дому у косинках і хусточках. Чоловіки – не всі, але більшість – Склянками пили горілку та червоне вино, прикриваючись тим, що виводять з організму радіацію. Анекдоти про Чорнобиль з'явилися ледве не наступного дня після офіційного повідомлення про аварію і довго залишалися найпопулярнішими в народі. Оленину школу евакуювали за кілька днів до її весілля. Як класний керівник свого четвертого вона мала їхати з дітьми, але їй, звичайно ж, Дали відстрочку. Замість неї відряджали іншу вчительку, а Олені належало замінити її в наступному місяці. Та найжахливіше для неї було навіть не в цьому. Як виявилося, село, у якому жив Славчиків батько і де готувалося її весілля, опинилося в так званій зоні нещастя, хоча й не в самій нещасливій 30-кілометровій Чорнобильській, але й не дуже далеко від неї. У всякому разі, значно ближче, ніж Олена спочатку собі уявляла. Улаштовувати тепер триденну гулянку на відкритому повітрі у затишку тимчасових наметів було не тільки небезпечно, а й просто безглуздо. Ну хто погодиться поїхати до самого жерла вулкана? У тому селі теж люди живуть, і нічого. А вам усього один-два дні треба побути, і вже трагедія. На всі Оленині доводи відповідала майбутня свекруха. Олена плакала в Славчика на грудях, благаючи його про допомогу. Ну, це наче бенкет під час чуми. То чому його не можна, хоч б, перенести кудись в інше місце, наприклад, ну, у нашу квартиру? Наскільки людей поміститься у твоїй квартирі? Скептично копили в губу Славчик. Знаєш, яка кількість народу буде? Не хвилюйся, втішав він наречену. Самогону нагнали відері із десять. Нап'ються всі, ніяка радіація не прилипне. Однак Олена не могла вгамувати сльози. Їй було страшенно жаль усіх, і своєї мами, котра ще недавно раділа доччиному щастю, їздила з Оленою в салон молодят вибирати весільне плаття, а потім через якихось знайомих дістала надзвичайно красиві білі туфлі та довгу гаптовану золотом фату якої, звісно ж, неможливо було б знайти в жодному салоні. Було жалі Оксаночки, такої щасливої, наче то вона, а не старша сестра, виходить заміж. Шкода всіх запрошених гостей і подругу Алку, майбутнього свідка, котра ж надто хоробро заявляла Олені, що ані трішки не боїться їхати в ту страшну зону. Насправді ж просто не хотіла додавати прикростей нареченню. Жаліла Олена і Ліку, що чекала дитини, і всіх малюків, котрі не розуміють, чому батьки не пускають їх гуляти на вулицю і прагнуть якомога швидше відвести куди-небудь, хоч до тітки, хоч до бабці, аби подалі від рідного дому. Думала Олена і про себе. Як завжди, в останню чергу. Вона теж хотіла б мати дитину. Сподівалася, що так само, як Ліка, зможе завагітніти відразу після весілля. І що ж тепер? Як зважитися на таке, коли навколо тільки розмовщу про невидиму без смаку та запаху смертельного отруту?